Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla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 Wa la tamutun illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu ataku rabbakumul lazi khalqakum min nafsi wahida Wa khalqa minha zawjaha Wabath minhuma rijalan wa nisaa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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fainna kalla muhtasat bid'ah, wakalla bid'at zulalah, wakalla zulalah fil nafar. Aa'adan Allah wa iyaakum min al nafar. Ayuhal muslimun, ikhwat al iman. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna khairazza di takwa. Karena sebaik-baik bekal kita di dalam kehidupan dunia ini adalah takwa. Kemudian salawat teriring salam. Semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad. Ibnu Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasohbihi wasallam kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh umat beliau secara umumnya yang mau meneladani beliau hingga akhir zaman nanti dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua di dalamnya ayuhal muslimun jamaah salat jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam muhkam tanzilnya a'udhu billahi minasyaitanir rajim ya ayuhal lazina amanu Ittaqullah Wa kunu ma'as sadiqin Wahai sekalian orang-orang yang beriman Bertakwalah oleh kalian kepada Allah SWT Dan jadilah Bersama orang-orang yang jujur Maka di dalam ayat yang mulia tadi, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada segenap hambanya yang beriman dan bertakwa untuk selalu memegang sifat kejujuran. Sebab keimanan dan ketakwaan tidak akan bisa dikatakan benar tanpa diikut sertakan dengan sifat kejujuran kejujuran adalah didapatkannya pada diri seseorang kecocokan dan keserasian antara ucapan dan perbuatannya antara penghabaran dan faktanya Demikian juga antara lahir dan batinnya seseorang. Kejujuran dibagi dalam dua bagian, yang paling tinggi adalah kejujuran seorang Muslim, seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Artinya dengan membenarkan dan meluruskan niat serta keimanan kita masing-masing dari sinilah Allah subhanahu wa ta'ala membagi para hambanya dalam dua bagian, dalam dua golongan golongan yang pertama adalah di antara mereka al-mu'minuna orang-orang yang beriman sadiquna fi imanihim yang benar-benar jujur dalam keimanannya mereka sementara golongan yang kedua adalah almunafiqun orang-orang munafik kadhibuna fi imanihim orang-orang yang selalu berdusta dalam pengakuan diri mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan uji coba segala bentuk musibah kepada mereka di dalam kehidupan dunia ini mereka tidak bisa mengamalkan konsekuensi kalimat mereka amanna kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala berfirman alif lam mim ahasibannasu ayyatroku an yakulu amanna wahum la yuftanun Wa laqad fatanna min qablihim falya'laman Allahu alladheena sadaqu minhum wa Apakah manusia semuanya mengira akan ditinggalkan dibiarkan begitu saja di saat mereka mengikrarkan dan mengucapkan amanna kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Sementara mereka tidak diberi cobaan, ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan cobaan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan di hadapan kalian mana di antara hamba-hamba yang jujur dalam keimanannya dan mana di antara hamba-hamba yang bohong pengakuan semata tidak benar dalam keimanannya mereka. Ma'asyiral muslimin Semasa salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian bagian yang pertama dari sifat kejujuran ini. Perannya sangat penting dalam agama kita. Karena kejujuran dalam bagian yang pertama ini benar-benar unwanul Islam. Tanda keislaman seseorang dikatakan saleh, lurus. Wa mizanul iman dan timbangan yang pantas untuk dinyatakan Mana diantara kita beriman Dengan keimanan sesungguhnya Dan mana diantara kita beriman Dengan keimanan semata-mata Pengakuan saja Ayo, hal muslimun Jama'ah salat jumat Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kejujuran dalam bagian pertama ini juga Adalah dengan meluruskan niat kita Membenarkan niat kita dalam berucap Beramal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Rahmatu Raaheey Man <Rcolananne> Saalallahu Taala Alaihi Man Saalallahu Taala Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Taala Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al Barang siapa di antara kalian Yang memohon meminta kepada Allah SWT Untuk diakhiri hidupnya Diwafatkan umurnya Dimatikan dalam keadaan syahid Dengan permintaan yang jujur Pengharapan kepada Allah SWT yang bukan main-main Maka Allah SWT Akan menyampaikan orang tersebut kepada derajatnya para syuhada, meskipun terakhirnya dia meninggal di atas kasurnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita dengan niat kita yang jujur untuk mati dalam keadaan syahid, maka Allah Subhanahu Wa Taala catat kita semuanya sampai kepada para syuhada, meskipun kita terakhirnya meninggal tidak dalam keadaan syahid. Ayyuhal muslimun jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagian yang kedua dari sifat kejujuran adalah jujur di hadapan sesama manusia. Maka sifat ini adalah merupakan akhlak yang sangat mulia. Benar-benar akhlak yang dimiliki oleh para anbiya alaihi mushallatu wassalam seperti yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang Nabi Ismail alaihi salatu wasalam wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabia Bacakanlah oleh Muhammad di hadapan umatmu tentang kisah perjalanan Nabi Ismail bahwasanya beliau adalah sosok seseorang yang selalu jujur dalam janjinya dan beliau adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kejujuran terhadap sesama manusia adalah merupakan suatu perbuatan yang menjadikan di mana kita bertempat tinggal menerapkan sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala berkahi tempat tinggal kita Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemanan kita persahabatan kita sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari demikian juga oleh Imam Muslim Albayi'ani bil khiar, malamnya tafarqa. Fa'in sodakwa bayi'na, buri kalau mafibayi'ima. Wa'in kada bawa kata ma, Fa in wa bayana, fi wa in wa katama, muhikat barokatubayi'ima. Yang artinya adalah kurang lebih. Seorang pembeli demikian juga seorang pedagang. Apabila bertemu halus, adanya keduanya saling memilih. Adanya pilihan, jangan adanya keterpaksaan diantara keduanya maka apabila pedagang dan penjual saling menerapkan sikap jujur, menerangkan apa adanya, Allah subhanahu wa ta'ala berkait transaksi keduanya. Dan apabila keduanya saling menerapkan sikap bohong, kemudian saling menyembunyikan sesuatu, Allah subhanahu wa ta'ala cabut keberkahan transaksi dari keduanya. Astaghfirullahalana walakum walil musliminal jami'a Inna huwal huwa al-ghafurur rahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ayuhal muslimun Jamaah solat jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagian yang kedua kejujuran Terhadap sesama juga adalah merupakan Muqaddimatul akhlak Pembuka bagi kita Untuk bisa dengan mudah Menjalankan akhlak-akhlak yang terpuji yang lainnya Sebab siapa saja Yang sudah memegang fondasi kejujuran ini Insyaallah tabaraka wa ta'ala Dia akan dimudahkan untuk menghiasi dirinya akhlakul karimah yang lain sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum bisidiki. fa inna sidqa yahdi ilal bir wa inna al bira yahdi ilal jannah wa inna rajula layasduku wa yatahara sidqa hatta yuktaba inda allahi siddiqa wa iyaakum mal kadiba Fa inna al yahdi ila al fujur, wal fujur yahdi ila nara. Wa inna rojulah layakzib, wajahar al khabibah hatta yaktabah عند Allah khabibah. Yang artinya kurang lebih wajib bagi kalian untuk selalu memegang sifat kejujuran, karena hal itu bisa menghantarkan kalian untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Dan perbuatan baik tersebut Bisa menghantarkan kalian ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya apabila seseorang Di dalam kehidupan dunianya Selalu memiliki kejujuran Dan selalu berkata jujur Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan catat untuk orang tersebut Sebagai orang yang jujur Hati-hatilah oleh kalian juga Dari segala bentuk Kebohongan dan kedustaan Karena hal tersebut bisa menghantarkan kalian kepada perilaku-perilaku jelek. Kemudian perilaku jelek tersebut menghantarkan kalian kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang di dalam kehidupan dunianya selalu berkata dusta, selalu berkata bohong, dan dia lebih memilih kebohongan daripada kejujuran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan catat untuk orang tersebut sebagai pembohong. Ayyuhal muslimun jamaah solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bagian yang kedua ini juga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan hamba-hambanya menjadi dua golongan ada di antara mereka seorang muslim seorang mukmin yang hakiki dan ada di antara mereka seorang munafik sebagaimana hal ini mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu Subhanahu wa taala melalui sahabat Nabi Abu Hurairah Rasulullah SAW an ayat Munafik tiga, jika pernah terjadi, walaupun wa ada yang berjanji, jika tidak memenuhi janji, di antara tanda orang-orang munafik adalah tiga tanda. Apabila dia berkata dusta dan apabila dia berjanji selalu ingin menyelisihinya, kemudian apabila dia diberi amanat oleh orang lain, dia selalu ingin mengkhianatinya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Terus menerus memberikan ampunan untuk kita dan kaum Muslimin secara umumnya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala di samping menjadikan kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa, juga kita berharap untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang memegang dengan sifat kejujuran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salli taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidu majid, wabarakatulah Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barukta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'u minhumul al amwat. Innaka anta qaribun sami'un mujibu da'awat. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'ah. Wa amalan mutakabbala. Wa kalban khashia. Wa lisanan da'kira birahmatika ya arhaman rahimin. Rabbana atina fidunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Waqina azaban nar subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wa akhiru dakwana Anilhamdulillahi rabbil alamin Aqimis salah